Haldunek bidea idekitzen zutela Aberrieguneko manifestaldia Donian Egaraziko karriketan ibili da bazko egununtan jende frango ikurriñak eskuetan batzuk ere lehiuetan ezariak bai eta ere Donian Egaraziko eriko etxean parte harzale batzuen oaxak bildu ditugu egununen eran nahiaz Bo, Gure ideapolitikoan eta gure ideapolitikoan uh afirmatzea gana idu eta ma, biltzen gira honat gu bezalako jendeekin eta erakusteat garazin egun hara hor giela eta, guri pentsa dezaten eta gauzak pixka eta poliki poliki oiko egunean. Nerezat berezeka esan nahi edo azken iruro urte hauetako herri honen demartxaren e, e, aitorpen bat urte urte, errepikatzen dena eta balio sozial, politiko eta simboliko ondia du. Eta horregatik beste jende etortzen da. Aberriegunera, gure bihotzean, sentimenduetan itxasia dagolako. Aldu Aldudanean, hemen alde ondara etortzen daiz, beste batzutan iruiniara eta gaur egin da. Gugu gipuzko harregara eta askotan etortzen gara bai. Ba, sentimendu bat, azteko. Amets bat ere bai, egun batez herri bezala e, rekonosimendu politiko eta juridiko bat izaiteko. Baita ere borroka bat eguna ez da bakarrikan ospatzekoa eta Maleruzki pentsatzen dut gaur egun pixka bat e, apaldu egin dela sentimentu hori, batez ere belan aldi gazteetan. Berrik guzi berrakolizatekela eta beharrik inioiz alderdi guztiak bat eta bakarra egiten alba genu. Iparralde batasun giro badagoazioko urte askotan deialdietan hego alalde den ez dagona. Euskal Herrko aberregun bakarra batasun giro egiten dena eta polita. Eztxietakokoeta ezgira esango dupen gen zura. Doni bane garazin zen zigog miagittzeko euskal artista eta zerleku duten artistek ABG egunean galdegin kogu. Artistak eh, bat dituzte elekuak zameilekutan, baino, aberri ere bai, da Euskal Burruka artistak eh, beharrezkoak ditu. Euskal Burruka oneraino eldu izan gira, baina eh, hau ez baita, hau hain no, aziera bezaik, eh. segitu beharraundia ditugu, eta artistaren eh, bizkarra eta artistaren zorbalda beharrezkoa da gauza bultzatzeko. Artista bezala, nola ere duzu burruka hori, ageri da zure obretan? Ez, nire obretan ez da burruka agertzen bat ere, baina nire bizian eh, agertzen da burruka bai. Nire obran ez da bat agertzen burruka, nire obran eh, nire inguruak agertzen dira, eta inguru hortan behar nean nire herriaren kultura agertzen da. Baina burruka burruka bezala, alata ere bai, ziurazki kultura esan nahi hortan nire amaizkuntzaren burruka hondi bat da, eta hortaz ziurazki burruka pixkata gertzen da bai. Erabaki baki nahi dugu itza errola, Eda baki nahi dugu lurra ikastola, herkia mente eta eku er shiakua prexoak noi z muntango ez zurezko gaiorra arrun sentitzea mezok de bapitzi ez zinbagi da iditchi arrepa ezfarriz beraien negean patiru bi ez direla mundu berea Udalbilsako ordezkaritza bat ere egin hasen tonibane garazira horietan Maite Iturre Bastango autetxia Ba, noski ni bastango zinegotzea naiz, e, berez ba, gertuago bizi gara iparraldetik bertze batzuk baino, baina beti udaabilzatik zaatzen dira bueno, Euskal Herria osatzen duten lurralde ezberdinetan, presentzia izaten eta noski halako deialdi bat e, batean ezin ezin utse egin. E, iaz egin genuen e, gogueta prozesu luze bat. pixka ba, testu inguru berrian, e, testu inguru politiko berrian, Nafarrooko Aldaketa politikoa, ba, Ipar Euskal Herriko egituratze politiko propioa eta bar Tartuta ba, nora, e, Uderbiltzaren norakoak e, bueno, ba, argitzeko, ez da? Noski, segitzen dugu eraikuntza nazionalaren e, arlorrean lanean, baina asko begiratzen koestio proiektuei. Hau da, jendea urbiltzeari e, dagozken proiektuak. Orduan, e, bueno, badira proiektu ezberdinak, e, maile ezberdineta, hasi ba, eta Unibertsitatetako ikasleen e, lanak, e, karrera maierako lanak ba, bultzatu Euskal Herriaren perspektiban jartzea, eta segitu ba, herrien arteko zenidetzekin, e, eta bueno, azkenean gure Euskal Herritarrok el elkarri hurbiltzean urbiltzea, ari gaira. Eta kataluniatik gina zen ere, Jordi Kaxeni, hau da, ami, katalunako independenziaren aldeko herien elkarteko ordezkaria eta galdegindako guzer aterabide ikusten duen katalunako egoerari. Ho amb optimisme i sobre la marxa nirem fent i anirem doncs, sobretot reforçant-mos amb l'estratègia de pacífica, democràtica, I recolzant-mos, doncs, amb lo poble. I el poble, doncs, eh, vol sortir d'aquí, i sense cap dubte que ens n'en amb èxit. Baikorda gauzak manera baketsuan aitzinatzeari ari direla demokrazia egespetatus heritajak entzunez zaila izanen dela, bainan helduko direla. Por finir, por finir, porque vos Buza bere ja, nu le Katalon, ja, com tu juur, nu som a bortre kote. Merzi boku, bizka Katalon de liure! Gora Euskal Herria! Ja, ja. Eta ikitalia bururatu ondoan, jendea elgarretaratu da bazkaiteko.